Едвард Ештон. Мікі Сім. Роман. Присвячується Джен. Нічого подібного ніколи не станеться, якщо ти, звісно, випадково не знищиш цивілізацію. Один. Так би зглузди я ще не вмирав. Зараз рівно 26.00. Я лежу на спині, розтягнувшись на жорсткому кам'яному дні, і мене оточує темрява настільки щільно. Що спочатку здається, ніби я осліп? Довгі п'ять секунд окуляри намагаються зловити випадкові фотони в ультрафіолетовому випромінюванні, але здаються та перемикаються на інфрачервоне. Розглядати тут як і раніше нічого, але тепер я хоч би бачу над собою стелю печери, що блідо мерехтить сірим у невидимому спектрі і чорне обрамлене зубцями крижаної кірки гирло діри, в яку я провалився. Питання. «Що, чорт, забирай, сталося?» Спогади останніх хвилин у ривчасті. І здебільшого розрізнені візуальні образи та звуки. Пам'ятаю, як Берто скинув мене на край Людовикової розколони. Пригадую, як спускався серед снігових торосів. Пам'ятаю, як ішов. Пам'ятаю, як глянув нагору і побачив умерзлий уліт південної стіни на висоті 30 метрів уламок скелі, схожий на мап'ячу голову. Це викликало в мене усмішку, а потім... Потім я відчув порожнечу під лівою ногою і полетів униз. Сучий син не дивився, куди йду. Задивився на безглуздий камінь у формі мавпічої голови, подумки, уявляючи, як описуватиму його нежі, коли повернувся додому і звалився в ущелину. Найтупіша смерть. Тіло трусить від тремтіння. Навіть нагорік, поки я рухався, мороз був крижаний. А тепер, коли я лежу на кам'яній основі гори, холод просочується крізь скафандр і два шари термобілизни, пробиваючись від коренів волосків крізь шкіру та м'язи до самих кісток. Я знову здригаюся, і мене пронизує різкий біль, що віддає від лігового зап'ястя в плече. Опускаю погляд. Так і я. На стику між рукавичкою та зовнішнім термокостюмом рука неприродно роздулася. Я починаю стягувати рукавичку, сподіваючись, що холод допоможе зменшити набряк. Але ще один напад болю припиняє мій експеримент у зарядку. Не встигаю я поворухнути пальцями, щоб стиснути руку в кулак, як біль посилюється стократно і засліплює білим спалахом. Напевно, вдарився під час падіння. Перелом? Можливо. Розтягнення? Напевно. Однак біль означає, що я все ще живий, чи не так? Я повільно сідаю, мотаю головою, щоб розігнати туман, і моргаю, активуючи екран комунікатора. Навряд чи я впіймаю передавачі колонії, надто далеко, але Берто, мабуть, і все ще поблизу. Я вловлюю слабкий натяк на сигнал. Недостатньо, щоб передати голосове або відео, але текстове швидше за все пройде. Мікі Сім. Берто, прийом. Червоний Яструб. Прийом, підтверджую. Живий? Мікі Сім. Поки що так, але застряг. Червоний Яструб. Крім жартів, я бачив, що сталося. Ти ступив прямо в провалля. Мікісім. Це я вже зрозумів. Червоний яструб. Мікі, там була не просто ямка, а величезна діра, якого біса, хлопче? Мікісім. Я задивився на скелю. Червоний яструб три крапки. Мікісім. Вона була схожа на мавпу. Червоний яструб. Тупа смерть. Мікісім. Ну, це якщо я помру. До речі, ти взагалі збираєшся мене рятувати? Червоний яструб. Е, е, ні. Мікісім. Ти серйозно? Червоний яструб. Цілком. Мікі 7, чому? Червоний яструб. Тому що я зараз кружляю на висоті на більше 200 метрів над тим місцем, де ти провалився, і навіть так твій сигнал ледве пробувається назовні. Ти глибоко під землею, мій друже, і ми знаходимося на території повзунів. Витягти тебе можливо, але лише з чималим зусиллям та величезним ризиком, не виправданим заради порятунку розхідника, ясно? Мікі 7. Ясно. А заради порятунку друга? Червоний яструб, «Мікі, облиш. Удар не ще пояса, ти ж не вмираєш? По-справжньому!» «Я повернувся під купол і здам рапорт, що ти зник без вести. При виконанні обов'язків. Маршал у будь-якому разі схвалить твою регенерацію. Завтра ж виберешся з бака і знову спатимеш у своєму ліжку». Мікі Сім. «Відмінний план. Для тебе, звісно. А мені тим часом подихати у цій дирі». Червоний яструб. «Так, повний відстій». Мікі Сім. «Відстій?» І це все, що ти можеш сказати? Червоний яструб. Пробач, Мікі, а чого ти хотів? Мені шкода, що тобі доведеться померти, але зрештою це і є твоя робота, правда? Мікі Сім. Я навіть не оновлений до поточної версії. Не завантажувався більше місяця. Червоний яструб. А ось у цьому я не винен. Але ти не хвалюйся, я допоможу тобі заповнити прогалини у пам'яті. Ти маєш якусь особисту інформацію з останнього оновлення, яка може знадобиться в майбутньому? Мікісім. Хм, та ніби ні. Червоний Яструб. Добре, тоді домовлялися. Мікісім. Три крапки. Червоний Яструб. Гей, Мікі, порядок? Мікісім. Порядок. Дякую тобі, Берто. Велике спасибі. Я підводжу погляд від екрану, притуляюсь до кам'яної стіни і прикриваю очі. Не віриться, що боягузливий виродок і не збирався мене рятувати. Такого я обманю, дуже віриться. То що ж далі? Сидіти та чекати смерті? Я не знаю, скільки перекидався в повітрі, поки не звалився на дно цієї, чим би це не було. Може, пролетів метрів з двадцять, але судячи з уникливих натяків Берто, могли б бути і всі сто. Пролом, куди я провалився на останок, невисоко за три метри від мене, але навіть якщо я зможу до нього дістатись, з вивихнутою рукою мені не вибратися назовні. За мого роду занять багато часу проводиш у роздумах про різні способи померти. Звичайно, коли не переживаєш один із них на практиці. Замерзнути насмерть мені ще не доводилося. Хоча, безперечно, я обмірковував такий варіант. Дивно було б випустити його з уваги, враховуючи, що ми висадилися на цю забуту богом крижану кулю. Порівняно з іншими засобами, це не складно. Поступово кочнієш, тебе хилить у сон, потім засинаєш і прокидаєшся, тільки й всього. Це не найгірша смерть. Я вже починаю дрімати, коли чую писк сигналу окулярів. І моргаю, щоб відповісти. Чорний Шершень. Привіт, Мік. Мікі Сім. Привіт, Нешо. Чим тобі можу допомогти? Чорний Шершень. Залишайся на місці. Я вже в повітрі. Буду за 20 хвилин. Мікі Сім. З тобою зв'язався, Берто? Чорний Шершень. Так. Він вважає тебе не витягти. Мікі Сім. Але? Чорний Шершень. Але йому просто не вистачає мотивації. Дивна штука, Надія. 30 секунд тому я був впевнений на 100%, що вмираю і не відчував страху. А тепер серце б'ється, у вухах шуміть, і я подумки пробігаю по списку того, що може піти не так, якщо Неша все ж таки вдасться встановити лобідку і спробувати врятувати мене. А що як на дні ущелени не вистачить місця для опори? А якщо вистачить, чи зможе Неша знайти провал? А якщо зуміє, чи вистачить довжини троси, щоб підняти мене нагору? І навіть якщо все вийде, її дії можуть спровокувати напад повзунів. От лайно. Ні, ні, ні. Я не можу їй цього дозволити. Мікі Сім. Нешо? Чорний шершень. Так. Мікі Сім. Берто правий, мене не дістати. Чорний шершень. Три крапки. Мікі Сім. Нешо? Чорний шершень. Ти впевнений, Любий? Я заплющую очі. Роблю глибокий вдих і видих. Мені лише доведеться ненадовго навідатися в бак, вірно? Мікі Сім. Так, впевнений. Я провалився глибоко під землю і здорово покалічився під час падіння. Чесно кажучи, навіть якщо ти мене витягнеш, мене все одно спишуть. Чорний шершень. Три крапки. Чорний шершень. Гаразд, Мікі. Тобі вирішувати. Чорний шершень. Але ж ти знаєш, що я спробував б тебе витягнути. Мікі Сім. Так, не що, я знаю. Вона замовкає. А я спостерігаю, як піднімається та опадає шкала прийому. Неша кружляє над місцем падіння, проводить тріангуляцію. Намагається засікти точні координати мого сигналу. Потрібно це припинити. Мікі Сім. Лети додому, Нешо, я відключаюся. Чорний шершень. Правда? Чорний шершень. Гаразд. Чорний шершень. Як ти збираєшся це зробити? Мікі Сім. Що? Чорний шершень. Піти, Мікі. Я не хочу, щоб ти мучився, як п'ятий. У тебе зброя є? Мікісім, Нема. Випустив вогнемет під час падіння. Але, якщо чесно, я все одно не став би вбивати себе з його допомогою. Напевно, це швидко, але... Чорний шершень. Так, мабуть, не варто. А як щодо ножа? Чи льодоруба? Мікі Сім. Та ні, ще раз ні. Як ти собі уявляєш самогубство льодорубом? Чорний шершень. Не знаю, він же гострий. Їм можна тюкнути себе по лобі чи якось так. Мікі Сім, слухай, Нешо, я розумію, ти намагаєшся допомогти, але... Чорний Шершень, можна розгерметизувати рибрізер. Не знаю, що об'є тебе першим – низький вміст кисню чи високий вугл кислого газу. Але в будь-якому разі через кілька хвилин усе буде скінчено. Мікі Сім, так, такого я ще не пробував, але мені здається, що повільно удушені – не моя фішка. Чорний Шершень, тоді що ти збираєшся робити? Мікі Сім. Планую замерзнути смерть. Чорний шершень. Так, має спрацювати. Мирна смерть, правда? Мікі Сім. Сподіваюся. Індикатор сигналу різко падає і тремтить біля нульової позначки. Непевне, наша зависла на краю зони прийому. Чорний шершень. Слухай, а ти завантажений? Мікі Сім. Кілька тижнів не оновлювався. Чорний шершень. Чому не завантажував Дані? Найменше мені зараз хочеться відповісти на це запитання. Міксім, напевно, просто лінки було. Чорний шершень три крапки. Чорний шершень, люби, мені дуже шкода, чесно. Чорний шешень. Хочеш, я залишусь на зв'язку? Міккісім. Ні, процес може затягнутися, а правила тобі відомі. Якщо вб'єшся на завдання, то не приходь назад. Тобі треба повернутися під купол. Чорний шешень, ти впевнений? Міксім так впевнений. Чорний шершень. Люблю тебе, Міку. Коли завтра побачимось, неодмінно розповім тобі, що сьогодні ти загинув як профі. Мікі Сім, дякую, Нешо, я тебе теж люблю. Чорний шершень, бувай, Мікі. Я моргаю і закриваю вікно комунікатора, потім стежу, як рівень сигналу наче сповзає до нуля. Берте вже давно поза зоною прийому, я дивлюся нагору. Отвір провалу зяє наді мною, як дірка в дупі диявола. І неважливо, завантажений я чи ні, але раптова думка про смерть викликає у мене протест. Я струшую головою і підвожуся на ноги. Ось вам уявний експеримент. Уявіть, що, лягаючи спати, ви не просто засинаєте, а вмирайте. Ви вмираєте, а вранці на вашому місці прокидається хтось інший. Він має всі ваші спогади, зі всіма вашими надіями, мріями, страхами та бажаннями. Він думає, що він – це ви, і так само вважають всі його друзі і рідні. Однак він не ви, а ви не той хлопець, що пішов спати вчора ввечері. Ви існуєте з того місця, як прокинулися сьогодні вранці. І ваше існування припиниться, коли увечері ви знову заплющите очі. Запитайте себе, що зміниться у вашому житті? Чи зможете ви взагалі відчути різницю? А тепер замість заснув, підставте «розбився», «випарувався», «згорів». І ви отримаєте повне уявлення про моє життя. Проблеми з ядерним реактором? Я вже тут. Чи потрібно протестувати нову невипробовану вакцину? Дайте дві. Зварганили в самогонному апараті абсент і боїтеся отруїтися? Я дзьобну склянку за ваше здоров'я, виродки. А якщо здохну, ви завжди зможете зробити мене нового. Світла сторона нескінченного циклу вмирань полягає в нехай ланяному, але без смерті. Я не просто пам'ятаю, що робив Мікі один. Я пам'ятаю, як він був. І пам'ятаю все, крім, може, останніх хвилин його життя. Він, тобто я... Помер через пробоїни у корпусі корабля під час перельоту. Мікі-2 прокинувся за кілька годин у повній впевненості, що йому 31 рік, і народився він не тут, а на Мідгарді. Як знати, може він мав рацію? Може, його очима на світ дивиться той самий первісний Мікі Барнс? Як тут перевіриш? І, можливо, якщо зараз я ляжу на кам'яне дно ущелине, заплющу очі і розгерметизую скафандр, то завтра вранці прокинуся вже Мікі-8. Але чомусь я в цьому маю сумнів. Припустимо, Неша і Берто навіть не помітять різниці, але на глибоко несвідомому рівні сам я точно знатиму, що помирав, і помер. Тут унизу я не можу засікти жодного фотона у видимому спектрі, але окуляри виловлюють досить коротких інфрачервоних хвиль, їх вистачає, щоб озирнутися. Уявляється, із центральної печери розходиться з півдюжини тунелів, і всі вони ведуть похило вниз. Так не повинно бути. Це суперечить усім даним. Тунелі нагадують старі русла, якими текли потоки розжареної лави, але згідно з спостереженнями з орбіти, в радіусі тисячі кілометрів від цього місця ніякої вулканічної активності немає, і бути не може. І відсутність була одним із доводів серед інших на користь вибору місця для першої бази. Навіть незважаючи на сильну віддаленість від екватора, де лайновий клімат цієї безглуздої планети все-таки трохи кращий, ніж тут. Я повільно обходжу печеру. Усі тунелі виглядають однаково – круглого перерізу, близько трьох метрів в діаметрі. З глибини виходить слабке світіння. І раціональна частина свідомості підказує, що тут явно має місце перепад температур. У тунелях тепліше, в той час як первісна частина мозку кричить, що вони ведуть прямо в пекло. Між ходами в будь-які два сусідні тунелі я налічу рівно по шість кроків. Це також неправильно. Але витрачати час на занепокоєння без гузда? Я вибираю тунель і крокую всередину. Однак після півгодини шляху мене починають долати сумніви. Можливо, все-таки варто попередити Нешу, що я зовсім не збираюся сидіти і чекати смерті. Тоді вона змогла б умовити Берту притримати рапорт про моє зникнення безвісти до того моменту, коли я справді загину, якщо взагалі загину. Морально-етичні норми Альянсу дуже розтяжні, але на зарі біють друку нових тіл і завантаження особистості сталося кілька неприємних інцидентів – тому зараз у більшості колоній краще виявитися серйозним вбивцею чи викрадачем дітей, ніж стати мультиклоном. Я відчиняю вікно комунікатора, але, звичайно, сигнал тут взагалі не проходить. Між мною та поверхнею лежить товща скельної породи. Напевно, це її не краще. Я впевнений, Неша не стала рятувати мене лише тому, що я наполів її прочисленні переломи під час падіння. Якби вона знала, що я можу пересуватися самостійно, і пошкодження обмежується шишкою на голові та розтягнутим зап'ястком, вона негайно розвернулася б і спробувала витягти мене, хочу я того чи ні. Я не можу цього допустити. Неша – найкраще, що трапилося в моєму житті протягом останніх дев'яти років. І якщо вона загине через мене, я не зможу вжитися сам з собою. Совість замучить. Не зможу, а доведеться. Адже я в прямому сенсі слова «нездатний померти». Принаймні, так, щоб залишитися мертвим. Так чи інакше, тепер Нешана навряд чи зможе мене знайти, навіть якщо захоче. Тут внизу щось на зразок муришиної ферми з тунелями, що відгалужуються через кожні 10 метрів. Я намагався вибирати ті, які ніби ведуть нагору, а не вниз. Але, схоже, не надто досяг успіху, і тепер уявлення не маю, в якому напрямку взагалі рухаюся. Є лише один позитивний момент. Я нарешті перестав тремтіти від холоду. Спочатку мені здалося, що це ефект прогресуючої гіпотермії, але інфрачервоне свідчення стін рівномірно посилюється, і тепер я майже впевнений, що глибше я спускаюся, то тепліше стає навколо. Я навіть трохи спітнів. Поки що нічого страшного, але якщо знайдеться вихід на поверхню, доведеться розпаленим вийти на мороз. Коли я проламав крижану кірку, якою було затягнуто гирло дірки, я провалився вниз, ззовні було мінус десять. Ночами температура тут падає до 30 градусів нижче нуля, і вітер дме безупину. Навіть якщо я знайду шлях нагору, є сенс залишатися внизу до сходу сонця. Я сню в яві, задумувшись про нещо, як раптом чую дрібний стукіт. Наче жменя каменів розхотилася, підстрибуючи по гранітній підлозі. Тільки цей звук починається і переривається довільно. Затихає, а потім лунає знову. Я кидаюся вперед без огляду. Мені вже ясно, що тунелі аж ніяк не природного походження. Не знаю, яка нірна тварина здатна пробурити триметрові ходи в монолітній скельній породі, але ким би вона не виявилася, зустрічі з нею я точно не хочу. Чим далі я рухаюся вперед, тим частіше і ближче лунає шум. Я все прискорюю і прискорюю кроки, доки не переходжу майже на біг. Минаючи бічне відгалудження тунелю, я раптом розумію, що вже не можу розпізнати, звідки долунає звук – ззаду чи спереду. Я різко зупиняюсь та обертаюся. І воно позаду мене, так близько, що можна доторкнутися. На вигляд воно схоже на повзуна, що не дивно. Сегментоване тіло на кожен сегмент припадає по пари ніг, що закінчується гострими кігтями. Жувала, однак, зовсім інші. У повзунів лише одна пара жувал на передньому сегменті. У цього звіра їх дві. Одна, найдовша, розташована паралельно землі. Друга, коротша, перпендикулярно перший. Як і у повзунів, за жлвалами у цієї тварюки ховаються кінцівки для захоплення їжі та кругла, втикана зубами паща. Є ще кілька важливих відмінностей. Повзуни повністю білі, мабуть, стали такими під час еволюції, щоб зливатися забарвленням зі снігом. А ця тварюка, вважаю, при звичайному освітленні виявиться чорною або коричневою. Хоча в інфрачервоному світлі важко сказати. Ну і, звичайно ж, повзуни досягають приблизно метра в довжину і вважать пару десятків кілограмів, у той час, як мій новий друг завширшки більший за мій зріст. А його справжні розміри я можу тільки припускати, тому що його тіло простягається глиб тунелю, наскільки вистачає очей. Напасти чи рятуватися втечою? Жодна з інстинктивних реакцій у цій ситуації не допоможе. Я піднімаю руки вгору, показую відкриті долоні та повільно відступаю назад. Це викликає реакцію у відповідь. Тварина встає на дибки і широко розсуває обидві пари щелеп. Хапальні щупальця тягнуться до мене. Мова тіла. Напевно, для такого створення мої підняті руки та розчепирені пальці виглядають загрозливо. Я кидаю руки вздовж тіла і роблю ще один крок назад. Воно підповзає ближче. Передня частина тулубу розгоїдується сюди-туди, як голова кобри. У мозку з'являється думка, що треба було послухатися Несу, розгерметизувати скафандр і дозволити місцевій атмосфері зробити свою справу. Бо бути з жартом гігантською багатоніжкою – не той спосіб смерті, який я сам для себе обрав би. І в цей момент тварюка робить кідок. Щелепи замикаються на мені швидше, ніж я встигаю відпригнути. Одна пара дістає мене між ніг і поверх правого плеча, друга навколо пояса. Увзун відріває мене від землі і притримує хапальними кінцівками. На відстані трохи менше метра від мене рідмічно розкривається і стискається його паща. Вона втикана холодними чорними зубами, ряд за рядом, зникаючими в глибині гарячою, як топка горлянки. Однак він не тягне мене до рота, просто піднімає та продовжує рухатися вперед. Його хапалки згинаються в суглобах зовсім як руки і закінчуються пучками щупалець, схожих на пальці з довгими 2-сантиметровими кихтями. Спочатку я намагаюся вирватися, але він тримає мої руки у столовому захваті, міцно притискаючи їх до жвал. Ноги у мене вільні, і теоретично я міг би його штовхнути, але мені ні до чого не дістати. Гадаю, він тягне мене до себе гніздо. Може, згодує дитінчатам. Або почастує небаченими ласащами дружину. Якби я міг зараз розстебнути скафандр, зробив би це, не роздумуючи. Але, на жаль, цей варіант тепер недоступний. Тому я продовжую бовтатися в повітрі, уявляючи, як мене перемелюватимуть щелепи жахливої твари. Подорож триває довго, і в якийсь момент я навіть ловлю себе на тому, що задрімав. Будуть в мене клацання зубів мого гігантського приятеля, і залишок поїздки я проводжу в споглядання того, як його ікла труться один об одного в круглій пащі, що розкривається і стискається на кшталт морського Анемона. Дивне видовище. Зуби в нього чи постійно ростуть, чи регулярно випадають і замінюються новими, тому що зараз вони явно заважають один одному. Поспостерігавши за ними, деякий час я помічаю, вони труться під таким кутом, що заточуються один об одного. Нарешті ми зупиняємося посеред печери на зразок тієї, в яку я провалився. Повзум перетинає відкритий простір і сує голову в маленький бічний тунель. Я вивертаю шию, намагаючись озирнутися. Схоже, метрів за двадцять... Прохід закінчується глухим кутом. Сімейна комора для запасів. Він ставить мене ногами на землю, розтискає щелепи. А потім легенько підштовхує вперед хапалками і забирає голову з тунелю. Я не зовсім розумію, що відбувається, але мені хочеться виявитися, як найдалі від цієї тварюки. Я крокую тунелем уперед. Стіна наприкінці нього якась дивна. За кілька секунд до мене доходить, що мої окуляри вперше за багато годин перейшли в режим роботи в видимому спектрі. Я підходжу до стіни в кінці тунелю, і виявляється, що вона не з каменю. Це сніг, що злежався. Я впираюся в неї п'ятернею і штовхаю. Шматок снігу з півметра завшишки вивалюється назовні, в отвір лється денне світло. У цей момент я раптово згадую, як одного разу, коли мені було дев'ять, я гостював у бабусі в селі вдома в Мідгарді. Був сонячний весняний ранок, і в спальні я спіймав паука. Я замкнув його складених човниками долонях, втік сходами і вискочив у двір, відчуваючи, як бранець шкрябається всередині своїми чіпкими лапками. Потім я сів на навпочіпки в саду перед будинком, опустив руки до землі і розтих з їх. Коли павук кинувся на втеки, я відчув себе всеблагим і милостивим Богом. Крізь отвір у стіні видно запорошений снігом купол нашої центральної бази. Всього кілька кілометрів звідси. Я – павук. Павук, якого тварюка з тунелю щойно відпустила досаду. Щойно вибравшись назовні, я намагаюся зв'язатися з Берто, потім з Нешою. Жоден не відповідає, що й не дивно. Ще рано і обидва, мабуть, тільки но повернулися з нічного чергування. Цікаво, чи Берто одразу доповів про мою загибель чи вирішив дочекатися ранку, і скільки часу зазвичай проходить між рапортом про смерть та відновленням? Сам я ніколи при цьому не був присутній, тому не уявляю строків, але, як на мене, вони невеликі. Я подумаю залишити Берта голосове повідомлення, але в останню мить щось мене зупиняє. Якщо вчора, повернувшись, він вирушив прямо в ліжко, я зможу відзвітувати йому особисто. Якщо ні... От, чесно, навіть не знаю, як розвиватимуться події в такому разі. Але мене долає невиразне почуття, що поки що краще притримати інформацію про свій поточний статус при собі. Шлях до периметра бази займає цілу годину, тому що доводиться брести по коліна в пухкому снігу. Незважаючи на це, ранок для різноманітності видався чудовим. Температура трохи вища за нуль, вперше майже за тиждень. Вітер стих, безхмарне небо забарвалося ніжно-рожевим кольором, а сонце жирною червоною кулою зависло над південним горизонтом. Охоронний периметр, встановлений приблизно за 100 метрів від купола, сенсорні вежі, вежі з автоматними вогнеметами, капкани, пастки, весь фарш. Ніколи не розумів, в чому сенс, адже єдині великі тварини на планеті повзуни, а вони вміють пересуватися під снігом, де їх не спроможні засікти жодні наші датчики. Вважаю, це просто стандартна процедура. На КПП перед головним шлюзом сьогодні чергує Гейп Торічеллі. Тупуватий здорувань охоронець, але для громилий непоганий хлопець. На ньому повний комплект посиленого бойового спорядження лише без шолома. Він, схоже, на перекаченого бодібілдера з крихітною головою. «Мікі!» – вигукує він. «Раненько ти на ногах!» Я знизив плечима. «Та ось роблю ранковий маціон. Що за екупіруванням? Ми оголосили комусь війну, доки я повзав в ущелинах». Гейп посміхається. «Поки ні. Вартові можуть вибрати спорядження свій розсуд. Мені просто подобається, як я в ній виглядаю». Він махає рукою в бік, звідки я прийшов. «Маршал таки ганяє тебе на розвідку до підніжжя гір?» «Ага». Немає сенсу ризикувати цінним обладнанням на чорній роботі, коли під рукою є я. «Ти правий, бачив щось там цікаве?» «Так, Гейб, бачив повзуна розміром з вантажний шаттл. Він приніс мене назад до купола і відпустив. І я переконаний, що він розумна істота. Крута, правда?» «Ня, Ні, нічого, крім каміння та снігу», – відповідаю я. «Ну як завжди. Командор тільки дарма витрачає наш час на цю херню. Чи я не правий?» хм, «Гейбу нудно, і він не проти потріпатися». Час це припинити. «Слухай», – кажу я, – «я б радий з тобою побалакати, але треба йти, у мене там справа, рано-рано». Посмішка сповзає з охоронця. «Так, звичайно», – каже він, – «перепустку я в тебе зрозуміло питати не буду». «Так», – киваю я, – «це не обов'язково». Він дістає планшет, щось вбиває в нього і, махнувши рукою, впускає мене всередину купола. «От і славно. Це означає, що ніхто поки що не зареєстрував на КПП «Мікі-8». Лінь Берто вберегла мене від чергових неприємностей. З іншого боку, через його лінощі я і опинився в такій ситуації. Звичайно, мій порятунок вимагав зусилля, все-таки він міг би напружитись, підтягнути обладнання та витягти мене ще вчора ввечері. Нейші я б не дозволив поставити на кон життя заради мого порятунку, але Берто виявив він таке бажання, я голосував би обома роками. Звичайно, весь сенс розхідників тому і полягає, що за ними не треба повертатися. Але незалежно від того, чим усе закінчиться, мені варто переглянути свої критерії вибору найкращих друзів. Насамперед до себе у відсік. Мені потрібно переодягнутися і помитися і накласти компресійну пов'язку на кисть. Пройшло вже багато часу, рука навряд чи зламана, але зап'ясток посинів і роздувся. Наймовірно, що ще кілька тижнів він буде завдавати незручності. А далі треба знайти Берто і простежити, щоб він не зробив чергової дурниці. Неші теж варто маякнути, попередити, що я все ж таки вибрався. І, мабуть, подякувати за виявлене бажання врятувати мене. Я проходжу головним коридором дві третини приміщення бази, потім підіймаюся голими металевими спіральними сходами на четвертий у нетрі. Тут, під самим дахом, розташовані відсіки низькорангового персоналу. Десятки кліток 2 на 3 метри з тонкими пінопластовими дверима. Відокремлені один від одного штампованими пластиковими перегородками. Мій бареліг знаходиться майже у центрі купола. У мене подвійний номер, і над головою достатньо місця, щоб витягувати руку вгору, не впираючись у стелю. Ймовірно, один із привілеїв мого статусу розхідника. Кажуть, ацтеки теж порошинки здували зі своїх добірних красенів до того моменту, поки не приходив час витягнути їх на жартовний вівтар і вирізати в них із грудей серця. Я починаю відчувати недобре, коли намагаюся відкрити замок. Двері не зачинені. Я поштовхом розкриваю її. Серце вибиває в грудях барабанний дріб. Хтось лежить на моєму ліжку, натягнувши ковдру до підборіддя. Волосся у прилипло до чола, обличчя вимазане чимось на кшталт засохлих шмарків. Я роблю два кроки вперед і зачиняю двері. Від брязкання засувки людина різко прокидається. «Привіт», – кажу я. Він сідає в ліжку і тре долонюю обличчя. «Що за...» поглянувши на мене, він широко розплющує очі і домовляє: "Лайно. Я мік вісім, так?"